Un saúdo agarimoso dende con barro. deixou a fotógrafa coruñesa Maribel Longueira, aos 74 anos. A súa obra expuxose en numerosos países de Europa e América en exposicións persoais e colectivas. Destaca especialmente o traballo que desenvolveu sobre o barrio herculino do Papagayo e que publicou no libro Papagayo en edicións Laiovento no ano 2006, en conxunto con Luisa Villalta que puxou textos as imaxes que retrataban a prostitución e procesos de especulación urbanística. O papagayo era como se coñecía esa zona de Monte Alto na que permanecía a prostitución a simple vista ata que no ano 2001 comezaron a súa demolición para dar lugar a un proxecto urbanístico que mudou a paisaxe por completo. As fotografías de Longueira retratan unha forma de vida que por un lado era recheitada por unha burguesía que dicía que aquilo era unha vergoña, pero por outro lado había voces que entendían a necesidade da súa existencia. Dicía Maribel Longueira que Que non hai na literatura galega ningún poemario que sexa tan valente como este, porque non se priva de utilizar todas as palabras que a sociedade parece que lle dá pudor dicir é que non son máis que palabras que representan unha parte da nosa existencia e do noso corpo non hai nada do outro mundo aquí estes poemas e o conxunto da súa obra converten a Villalta nunha das voces máis singulares e importantes da poesía contemporánea Mm-hmm. Pasamos a outro tema. A Editorial Galaxia recibiu estes días a medalla de ouro da Universidade de Vigo, o máximo recoñecemento otorgado pola institución académica. A medalla de ouro a Editorial Galaxia é a quinta entregada pola institución académica viguesa. fixo nun acto presidido polo reitor Manuel Reigosa e ao que asistiron numerosos representantes, tanto da propia comunidade universitaria como do panorama cultural e político galaxiano, En nome da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa realizou a entrega da medalla de ouro e o diploma acreditativo ao actual presidente de Galaxia, Antón Vidal Andión. En plena celebración do 75 aniversario da editorial, o seu máximo responsable afirmou que a maior compensación de Galaxia é o convencemento de que contribuímos decisivamente o resxurdimento da nosa cultura na segunda metade do século XX ata a actualidade o resxurdimento da nosa conciencia de povo con personalidade propia Lembrou que Galaxia non foi allé a propia creación da Universidade de Vigo con quen, dende o inicio, mantivo unha relación de recoñecemento mutuo, facendo referencia ao nomeamento como doutores honoris causa a dous dos seus fundamentos autores Francisco Fernández del Riego e Xaime Illa Couto. Lo haber rematadas as intervencións, o acto tivo amenizado pola compositora e cantante viguesa Xur Garrito. Seguimos en Vigo, xa que o IES Álvaro Conqueiro celebrou un acto de homenaxe ao polígrafo Alonso Montero, de 96 anos, pronto xa 97, que cumplirá a finais de novembro, dándole o seu nome o Salón de Actos e recoñecendo así o seu compromiso coa ensino público, coa palabra, coa lingua e coa cultura deste país. Estiveron presentes, entre outros, o alcalde Abel Caballero e a concelleira Carmela Silva, en representación do Concello de Vigo. Caballero anunciou unha homenaxe que unha rúa da cidade elevará tamén o nome do profesor como recoñecemento á súa trayectoria docente, cultural e política xa que é unha parte fundamental do pasado, do presente e do futuro de Galicia. El lembrou que conta xa co recoñecemento como vigués distinguido. O profesor, moi emocionado, lembrou os tempos do ensino nos institutos, xa que, ademais de pasar por dous institutos en vigo, estivo previamente 16 anos no Instituto de Lugo. Imos a outro tema: O Goberno Balear declarou o 2025 como ano de Josep María Llompard nado en Palma de Mallorca no 1925, e que entre 1983 e 1987 foi presidente da Asociación de Escritors en Llingua Catalana e recibiu no 1982 o Premio do Honor de las Lletras Catalanas e o Premio Creu de San Jordi por considerar o referente cívico do movimento de normalización do catalán e reconhecer a súa aportación ao enriquecemento da cultura catalana Nos anos 40 comezou a súa actividade como escritor e durante as décadas de 1970 e 1980 iniciou a súa etapa como traductor No 1964 publica la literatura moderna a les Baleares, primeiro manual de literatura contemporánea nas Illas, autor dunha ampla obra me referí só a que ten algo que ver coas letras galegas. No 1976 publica na editorial Moll en Palma de Mallorca o seu libro 15 poetas galleques 22 anos despois de que Tomás Garcés fixera a traducción e publicara deu poemas galleques. Introduce o libro coa dedicatoria a la memoria del meu para, am que bax estima Galicia. Durante os anos 70 comeza unha etapa de traduccións relacionadas con Galicia. Ademais do volume citado anteriormente, seguirán Poesía Galaico-Portuguesa, no 1984, Poesía Galega-Portuguesa e Brasilera-Moderna, no 1988, Poemas de Luis Pimentel e Celso Emilio Ferreiro, Totas las Saus del Mon, versións de Poesía Galaico-Portuguesa, no 2012 no libro Memórias e Confesións dun adolescén de Casa Bona narra episodios da infancia e algunhas anécdotas familiares e inclúe seis poemas que teñen que ver con Galicia No 1990 participa en Lisboa no primeiro encontro luso-catalán de poetas. En 15 poetas gallex, antoloxía de poesía galega vertida ao catalán por José María Llompar, inclúese antore, autores de diversas épocas, dende o cancioneiro medieval ata Méndez Ferrín, pasando por Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Manuel Antonio, Noriega Varela, Luis Pimentel, Amado Carballo e os que eran contemporáneos del Celso Emilio Ferreiro e Manuel María. dende 1956 ata o 1961, José María Llompar traballa con Camilo José Cela na revista Papeles de Son Armadáns, feito que lle permitirá entrar en contacto con outras culturas, entrelas a Galega, pois ali colaboraban tamén Celso Emilio Ferreiro e Aquilino Iglesia Alvariño, que farán gran amizade con Carles Riva. A poesía de Llompar foi vertida ao galego no 2001 para a editorial Espiral Maior, por Xavier Rodríguez Baixeras, antoloxía poética de José María Llompar. Poeta, editor, crítico literario, traductor, intelectual e activista cultural foi tamén un gran prologuista, coincidindo moitas destas facetas co autor do limiar deste libro, Basilio Lozada. Premio Nacional de Tradución e gran divulgador da literatura portuguesa e brasileira e tamén da literatura galega e catalá. Quizáis a Basilio lle faltou ser poeta. Nalgúnha ocasión afirmou que lle gustaría xelo e daría dez anos de vida por facer seis grandes poemas. No limiar escribe o profesor Losada, José María Lleompart enceta unha laboura que dende Galicia a ter correspondencia en beneficio de todos. Soñoeu cunha escolma ampla e complida da lírica catalá o galego, cun contacto constante, cun conhecemento recíproco de dúas literaturas que se mueven entre tollementos comuns, cun aspiracións e perspectivas semellantes. Lleompart comezou do mellor xeito, cunhas versións espléndidas, eixemplares, nas que pouco ou nada se perde do feitío e do engado orixinal. Unha das traduccións deste libro é o poema de Curros Enríquez a Rosalía, que escoitamos a continuación na fermosa voz da amiga Susi Pla. A Rosalía. Del mar per la vora la veia passar, al front unha estrella, al llavi un cantar. La veia tan sola per la nit sens fi Que fins vaig resar per aquella mesquina Jo que no tinc qui mai resi per mi La musa del poble que jo viu passar Dels llops furiosos menjar de final D'ella son els ossos que nau a enterrar Ai d'aquells que porten al front una estrella Ai d'aquells que porten al llavi un cantar Esa, para rematar, lembramos un homenaje na Coruña A Pucho Boedo desta vez un mural de 20 metros obra do Coruñés Brais Primo Rodríguez pintura impulsada por asociacións de veciños sufragada polo Concello é onde a súa figura cun micrófono na man fai referencias aos dous grandes grupos da súa vida nos Tamara e nos Satélites e, a, e tamén a súa obra é a cidade que o venera como a popos Unha enorme fachada dun edificio da Rúa Mosteiro de Toxos coa inscripción Terra Galega dedicada a un grande artista que en verbas de Xurxo Souto virou en lenda tras a súa morte en 1986. Ademais da inauguración do mural, as festas do Ventorrillo levan a cabo tamén a tradicional ofrenda floral a Boedo no centro cívico da Silva, aldea lindeira, co barrio onde naceu o cantante en 1929, onde o seu pai José Boedo, membro da CNT, foi asasinado polo fascismo en 1936, e os seus irmáns José Antonio, tamén fusilado, e Manuel, fuxido con 16 anos. E imo rematar precisamente co tema Unha noite na ira do trigo, na voz de Pucho Boedo, moita saúde de que cante o merlo Na noite na herida do trigo o refresho do bará Bunga nena chorava sin tregolas Os destes dun de incrado to gala E a coitada entre keixas no mundo Os meus os odio, não do que ben. Os seus ecos de malencoliham. Camiñaban nas sala. ou morrer en un ben o oh meu ven longe dela de pé sobre a pupa, dunha leve nebreño amor emigrar caminho da América vai o prove en feliz amador e o mirar a sentís a Para terra que deixe cruzar Que em poderá dar volta pensava Que poderá posso coar Mas já sabes e io vou que fusia. Ning tou seus amargos la ventos solo xeentos repetía que pudera con vos como De nai, de nai, de nai, desde nai que ti, que hai por sair. Bros que vión chorar unha nena os que viro un barco marchar dun amor celestial verdadeiro quedou solo de baguasa prova unha cova dun boteiro onde todo Suzuki uns valeiros en cada estación Pero que outro ten Nunca sou o envergo que os outros ven Suo sangue eu tentar escribir con letras O barullo que hai na cabeça Mente branco se aí